الرحمن الرحيم ميزان فرون منغا دا مزاري دا جوڑو لطاريخان آغازي كرکڑيو ماซีนه په مزارع څنګه جوړي او بیا د مزارې معلومه نه و مزارې مجهول څنګه جوړي دا غویل وکړه ها نن د مزارې مثبت نه و مزارې منفي څنګه جوړي سانانه غپه لا داخل داخلکه په مزاربان نو په لبس کې دا الله سمن نه کوي صرف معنا به د ثبات نه ن نو گردان با ګدانان به اوغ جوړ شي نو ویلی که نا خواه گو روی مداری مجھول تا معلومی نجوڑی کی سنگ جوڑی کی اگا دارت چی مظهر پی مدارات نا با زمان ور کی پیچر تا زمان پی نئی او ما قبل اخیر با مفتوح کی که مفتوح نئی او باقی تا با سنوی باقی او پا خپل حالت پرید تین دک که مار اول مدارات ته زما ورکرکه ک چې زما پرې نئی بیا ما قبل اخیر مفتوح کا که پتحې نئی درې باقی په حال باندې پرې ده نوقا دغه بجوشي مزارې مجوول بجوور پس نه ما کې کوته شو د داس چې ویللی شو بعض بات پرې مزارې مارو بودوت باث از باث تهله مزارع معروف او چون غاهی کرے چغوارې کې مزارع مجهول پېنا کونی چې مزارع مجهول جوړه کې علامت مزارع زمت ده علامت تمزارې لرا زمورکا و عین کلمه را فتح او عین کلمہ ته فتح ورکا درد او حال کلت په زما یا کسروی و لام کلمہ بر برحال خود بگذار او لام کلمہ په خپل حال باندې پرېدا تا مزارع مجهول ګرځت چې مزارع مجهول جوړ شي باز اس بات پیلے مدارے مجھول یفعلو یفعلو اغیو سلی سرکار کولش یفعلو اغیو سلی سرکار یاب اکڑیشی پایندہ زمانہ کی سغی وحد مذکر غائب پیلے مدارے مجھول ثلاثی مجرد صحیح ازباب یفعل یفعلوا بتایا پتو یفعلانے بس عمدق اشید خدا به تسنیه شی یفعلون بجمع توفعل توفلان یفعلن تو پر شغله واحده مؤنث غائبه فعل ماضی مجهول ثلاثی مجرد صحیح ازباب فتح یفعلوا توفالان تصنیه یوفان نہ جمع توفلو واحد مؤنث غائبه فعل مضارع مجهول ثلاثی مجرد صحیح اضباب خطا یبط تو سرا توفالو توفالان تفعلونا تفالو ما توه به ووه شي ته یو سړی یا به ووالی شيزه اند سغه وا مدکر مغاب پرې ماض مجول مدارې مجول سلاسی مجرد صح پتح یفتتهداررنې تو فاللي نه تو فالانې تو فال نهپلو ن تاسیقی سانې ف ای نه ما کې کوه شو داسې چې ویللی شو دا ثبات پرې مدارې مچول بود دا داباس تسبات ته دې مداري مژول چن قاهي کرے چغواړې کنا په بلا بنا کونی چنه په بلا جوړاكي لاي نه په در اول او در آر لا نه په فاول کې راوړا لاي نه په در لفسي چمن نه کونه لاي نه په بلا پس کې سمال نه کوي چنار کې بود هم بران هم بران طریقه باشه څنګه چواغه طریقه باندې وي لکه عمل در کو نه عمل په مانا کې کوي نه مثبت را به مانا منفي کردان مثبت پمانا دچا سره ګرځي منفی سره ګرځل با س نفي معروف لا يفعلوا لا يفعلوا لا يفعلانه لا يفعلونا لا تفعلوا لا تفعلانه لا يفعلنا لا تفعلوا لا تفعلانه لا تفعلونا لا تفعلين لا تفعلانه لا تفعلنا لا فعلنا افعلوا دا مغاصی غدا خو دا مسبط نہ بنافش دا مسبط نہ بنافش او د مانب چې دینو د مسبط پدې د نفوکی نور چې او مغاصی کیدی تاریخ کار او مغد بس نفه پهلې مضارع مچول لا يفعل لا يفلان لا يفالونا يَفْعَلُوا أَيُّ سَيِّرَكَار كِي گِياو بشي او لا يَفْعَلُونَ کِي گِيَاو سَرِكَار آيندا کِي لا يَفْعَلَانِ لا يَفْعَلُونَ لا تُفْعَلُ لا تُفْلَانِ لا يَفْعَلُ لا تُفْعَلُ لا تُفْلَانِ لا او لا تُفْعَلِينَ لا تُفْلَانِ لا تُفْعَلُ لا يُفْعَلُ دا هو نه نانا الکلام المنیف کم دا قانون تراجی نو دا مداری بغیر دا, دا مازی مجهول قانون منگویلیو کنن و دی پس سر رواند کم دا قانون مراجی او دا نفی دا قبر خو درانه دا نو او دلتا دا لن په پخله مزارع داخل شي نو دا صدقه کوي دا په پخله مزارع کې څه کوي آیا دول پکار اینه هماکه غوښتنه شو دا سه نه په پخله مزارع بلا بود س چې ویل شو دا باست د نفې پله مزارې پله سره لا په پله مزارې د داخل شي نو چون خوا کله چې تک واړی ک نهپ تاکید بلند به ن کونی چې نپې تاکید بلند سره جوړي لن در اولې پې مزارې درار لن پاول د پې مدارې کې راړ نهفر را نپې تاکید بلند کویان او د نفتا نفتا تاکید پلان سره ویل شي و ان در پخله مستقبل در پنج محل نسب كوند او دا په پخله مستقبل کې په پن زو زینو کې نسب ورکي و ان پن محل اينسته اغه پن زو زین لا دي واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر و دو صغه حکایت متکلم نو دی زینو که با زور ورکی واحد مذکر غائب یفعالو واحد مونس غائب تفعالو واحد مذکر حادث تفعالو دو سغایت نفس متقلم افعالو نفعالو و در حق مال نون اعرابی را ساقد کردانو پو وو زینو که ونون اعرابی چار تثنیہ چار تثنیہ تذریبان تذریبان تذریبان تذریبان درې په تذریبان دی یو دلې تذریبان دو ټجو مذکر غائب يفعلون او تفعلون یو کې واحد مؤنث حاضر تفعلین و در دو کلمہ په دو کلمو کې یذربنا تذربنا انځو و نفس غائب او ځو نفس حاضر در لفظی چمن نکوند پر لفظ که سمن نکی کوي لن مزاری را پا مانا مستقبل منفی کرداند او لن مزاری لرا په مانا دا مستقبل منفی باندې کرسی لن مزاری لرا په مانا دا منفی مستقبل گرسی یعنی زمانه که منقلاب را ولی یفعالو چدینو دا دا حال استقبال دوارو دا پار راجی وچ لین پر راضی نو بیا و صرف د چارې پر راضی مستقبل <سؤال> لا پر راضی اوس لن یا فلا اس کلا به کارونه کې غيو سړې پر ضمانه راتونه کیږي چې غيو واحد مذکر غایب چې غيو واحد مذکر غایب باسنہ په تاکید بلند پره له مستقبل معروف لن یا فلا اس کلا به غدوکا سونه کی چې غېر داس سغاد تذنیه مذکر غایبین باس نپې تاکید بلندر په له مستقبل معروف لایف الوس کلبون کی غنکسان سغاد جا مذکر غایبین باس نپې تاکید بلندر په له مستقبل معروف لن تف علا اس کلب ایوش دینا کارو نکي سغاد واحده مؤنثه غایبا باس نپې تاکید بلندر په له مستقبل معروف داس اله او بیا لن يفعل عامتول کې وداسه اس کا علاوہ کارنکری شي غیو سړی سرا صیغه واحد مذکر غائب پیله مضارع مجهول او صیغه واحد مذکر غائب باس نه په تاکید بلندر پیله مستقبل مجهول چې صیغه وه کنه صیغه واحد مذکر غائب نو بیا نه په تاکید بلندر پیله مستقبل مجهول باسه بس دا, تا دا, دا, دا کتاب تا پیاد باندې دا سیاج شي چې فعل نفه دا لنچ راشي په دغه باندې په پخې له مو ساره نو دې عمل کوي چې دا د کتاب نه هټ او یا په کتاب کې د نن نه عبارت را سکلا ګولش لو اجرات ابالا زمک آواره شی چه تا لنسا عمل کئی پا پیر مزاره چه داخل شی نو لنسا عمل کئی چه دا تا تا یادی ته کتاب نا بار در تا یادی داخل اولا سیش کلام المنیخا